Hi havia una vegada una rateta molt polida que cada dia netejava casa seva Un matí, mentre escombrava l'escaleta hi va veure un dineret que brillava com un sol La rateta el va acollir i va estar-se molta estona amb el dineret a la mà, rumiant com se'l podria gastar. Ja n'hi feien falta de coses, però, com que era molt presumida, es va acabar comprant un llacet per la coet. I així, tot en por l'einada, va sortir al balcó de casa seva. Tenia moltes ganes que tothom veiés com n'estava de bonica amb el llacet a la coeta. Un gos que passava per allí de seguida s'hi va fixar. Un xic tímid li va preguntar. Rateta, rateta, tu que n'ets tan boniqueta, no et voldries casar amb mi? La rateta se'l va mirar de reull i li va preguntar. No ho sé, a veure quina veu que fas. Bop, bop, bop, bop, bop, bàvor gos. Ui, no, quina veu més gruixuda. Tindria un cobriment de cor cada cop que et sentís. No, no et vull pas per marit. Més tard va passar un asa. Havia sortit a comprar una mica del fals per dinar. Però en veure la rateta va quedar meravellat i li va preguntar. Rateta. Rateta, tu que n'ets tan boniqueta, no et voldries casar amb mi? Aquest, la Rateta ja se'l va mirar millor i li va preguntar No ho sé, a veure quina veu que fas uh, uh, uh, uh, uh, uh. Va brem a l'asa Mare de Déu, m'has deixat ben aixordada, no? No et vull pas per marit el gall va passar per sota la finestra de la rateta una mica més tard. Feia molta petxoc aquell dia perquè s'havia enllustrat la cresta i li lluïa sota el sol. Es va mirar la rateta i el cor li va fer un bot. Li va preguntar. «Rateta, rateta, tu, que n'ets tan boniqueta, no et voldries casar amb mi?» La rateta estava encantada de tenir tants pretendents i aquest li va preguntar el mateix que els altres. No ho sé a veure quina veu que fas. Què per què? — va cantar el gall. Mai de la vida, tindria un sobresal cada matí? No, no et vull pas per marit. No va haver d'esspera gaire perquè li arribés un altre pretendent, Va ser el bou que veure-la tan coqueta amb el llacet a la coeta, li va preguntar molt amablement. Rateta, rateta, tu que n'ets tan boniqueta, no et voldries casar amb mi? No ho sé. A veure quina veu que fas. Muuu, mm, muuu, mm, muuu. Mm. Va mogir el bou. Què vols dir? Muuu, mm, mm. Amb aquests crits has fet trontollat. No, no et vull pas per marit. Va passar aleshores un ànec molt simpàtic. Tan bon punt va veure la rateta, se'n va enamorar i li va preguntar. Rateta, rateta, tu que n'ets tan boniqueta. No et voldries casar amb mi? La rateta ja en començava a estar tip per a tants romansos, però també li va fer la pregunta. No ho sé, a veure quina veu que fas. Uec. Quec, quec, quec, quec, va aclacar l'ànec. No m'agrada gens el que sento. Fins i tot m'has fet venir mal de cap. No, no et vull pas per marit. Un boc molt esportista va passar un xic més tard. La rateta li va fer molta peça i se li va declarar. Rateta, rateta, tu que n'ets tan boniqueta. No et voldries casar amb mi? Allò ja passava de taca d'oli Era el sisè pretendent que se li declarava aquell dia Veritablement l'havia encertada comprant-se el llacet La rateta va dir al boc No ho sé, a veure quina veu que fas Bè, Be... bè, Be... bè Be... Va balar el boc Ui, quina tristó no podria pas resistir No, no vull pas per marit Quan va passar el gat, tot elegant i polit, i va veure la rateta, no se'n va poder estar. I ell també li va preguntar. Rateta, rateta, tu que n'ets tan boniqueta, no et voldries casar amb mi? A la rateta de seguida li va agradar el gat, amb aquells bigotis tan lluents i aquell pèl tan fi. Però també li va voler fer la pregunta. No ho sé, a veure, a quina veu que fas... Miau, miau, miau, va miol el gat. Oh, quina veu tan dolça. Tu sí que en saps dir de coses boniques. Sí, em casaré amb tu. Tots els altres pretendents van quedar molt decebuts no acabaven d'entendre qui havia vist la rateta en aquell gat tan manitús. El gat i la rateta es van casar de seguida. Ella duia el llacet a la coeta que tants bons resultats li havia donat. Quan va haver de fer el dinar, la rateta es va trobar que no podia remenar l'olla tota sola, així que va demanar ajut al seu marí. Maridet Maridet meu! Vine a m'ajudar a la cuina, que no puc remenar la sopa. I tant, va dir el gat, i d'un salt es va plantar a la cuina. Però en lloc d'ajudar la rateta, la va llançar dins l'olla davantal- i tot. Després se la va crospir i la va trobar molt tendreta. L'únic que em va deixar va ser el de la coeta.